Charles Grandinson Finney 1792-1875 Întâlniri cu Duhul Modest, dramatic, convingător, erau câteva descrieri ale pădureanului Finei, care a devenit rând pe rând învățător, avocat, evanghelist, păstor, profesor de teologie și rector. Născut în Warren, Connecticut, el și-a petrecut primii ani în statul New York și și-a desfășurat cea mai mare parte a lucrării pe coasta de est. După o convertire dramatică, pe vremea când încă era student la drept în Adams, New York, el a intrat imediat în lucrarea de evanghelist. Călătorind din stat în stat ca misionar, predicarea lui a aprins focuri ale trezirii spirituale peste tot. Printre convertiții lui se numărau avocați celebri, medici și oameni de afaceri, mai ales în timpul celor 9 ani în care trezirile provocate de el și-au atins apogeu în marile orașe din Est. Se spune că întregul caracter al unor comunități s-a schimbat după amplele lui întruniri evanghelistice. În acea perioadă au izbucnit treziri în 1500 de orașe și sate. Mai târziu finei și-a împărțit timpul între activitatea didactică, slujba de rector al colegiului Oberlin din Ohio și lucrarea pastorală din New York. Deși ordinat de către prezbiteri, unele biserici în care a slujit erau congregaționaliste. Discipolii lui au construit pentru el în 1834 Sanctuarul Broadway din New York. Acolo, el a ținut faimoasele prelegeri despre trezire, care sunt și astăzi luate ca modele de către studenții în teologie. Metodele lui finii, considerate neconvenționale în zilele lui, foloseau o abordare inovatoare de trezire spirituală, el adresându-se auditorului său așa cum li s-ar fi adresat unor jurați. Conform unor rapoarte, peste 500.000 de, de oameni au răspuns la invitațiile Lui publice de a-L primi pe Hristos. Deși o practică obișnuită în multe biserici evanghelistice de astăzi, asemenea invitații publice erau împotriva tradiției din bisericile sofisticate de oraș din zilele Lui Finei. Data aproximativă 1850 Întrebare Domnule reverend Finney, de fiecare dată când se vorbește despre evangelizare, se menționează numele dumneavoastră. Charles Finney Dumnezeu a găsit cu cale ca într-o oarecare măsură să lege numele și strădanile mele de o vastă mișcare a Bisericii lui Hristos. Perioada mea este potrivită de unii ca o nouă eră, mai ales în ce privește trezirile religioase. Dar eu sunt numai unul dintre numeroși predicatori și slujitori a lui Hristos care au luat parte într-o măsură mai deosebită la promovarea lor. Întrucât vă aflați în fruntea unor noi mișcări spirituale, ce reacții întâlniți? Această mișcare, implică dezvoltarea unor perspective doctrinare care nu au fost unanim acceptate. Deoarece acest lucru a dus schimbări în domeniul metodelor de evangelizare, este foarte natural să predomine o anumită înțelegere greșită. Chiar și unii bărbați cucernici au pus la îndoială înțelepciunea unor asemenea măsuri și corectitudinea anumitor afirmații teologice iar oamenii lipsiți de vlavie au fost iritați și li s-au opus cu înverșunare acestor ample mișcări. Însă acest lucru era chiar de așteptat. În ce fel v-ați desfășura munca de pionerat în aceste domenii? Am fost considerat un reformator atât în ce privește doctrina, cât și măsurile pe care le-am luat, am atacat câteva din formele învechite de gândire și exprimare teologică și am formulat doctrinele Evangheliei în multe privințe într-un limbaj nou. Proveniți dintr-un mediu creștin? Am crescut în districtul Oneida, New York, care la acea vreme era aproape o pustietate. Oamenii nu se bucurau de niciun fel de privilegii religioase și se găseau foarte puține cărți religioase. Părinții mei nu au practicat religia și rare ori am ascultat o predică. Până când am mers la Adams, New York, ca student la drept, aproape că am fost la fel de ignorant cu privire la religie, ca un păgân, crescuse mai mult prin păduri. Ați luat contactul cu creștinismul pe când erați student la drept? M-am așezat sub pastorirea adoptă a reverendului George Gale din Princeton, New Jersey, pastorul bisericii prezbiteriene. El propovăduia hipercalvinismul, era foarte ortodox și aparținea vechii școli, dar trebuie să spun că eram mai degrabă încurcat decât edificat de predicarea lui. De ce ați participat la anumite întruniri de rugăciune? Obișnuiam să merg în fiecare săptămână doar ca să ascult rugăciunile. Am fost izbit de faptul că, în măsura în care puteam eu vedea, aceasta nu primea niciodată răspuns. Începusem să citesc Biblia, deoarece am constatat că vechi autori citau în mod frecvent scripturile, mai ales normele mozaice, ca autoritate care stă în spatele marilor principii de drept comun. Lucrul acesta mi-a stârnit curiozitatea și interesul. Totuși, nu am înțeles prea mult din ea, dar am citit că este de așteptat ca Dumnezeu să răspundă la rugăciuni. Pentru ce se rugau acei oameni? I-am auzit rugându-se, Mereu pentru revărsarea Duhului Sfânt Și mărturisind tot atât de des Că nu au primit ceea ce ceruseră Și nici nepocăiți nu se converteau Această nepotrivire a fost o tristă piatră de potignire pentru mine Mă întrebam dacă nu cumva oamenii aceștia Nu erau cu adevărat creștini Și astfel nu îi să-L înduplece pe Dumnezeu sau dacă nu cumva înțelegeam eu greșit promisiunile și învățătura Bibliei cu privire la acest subiect. Sau trebuia oare să trag concluzia că Biblie era pur și simplu neadevărată? Într-o vreme, acest lucru aproape că m-a dus la scepticism. Se ruga cineva pentru mântuirea dumneavoastră? La o întâlnire de rugăciune, am fost întrebat dacă doream ca ei să se roage pentru mine. Le-am spus, presupun că aș avea nevoie de rugăciune, întrucât sunt conștient că sunt un păcătos. Dar nu văd la ce-ar folosi să vă rugați pentru mine, deoarece voi cereți în continuu fără să primiți. Vă rugați destul de când frecventez aceste întâlniri, ca să-l fi zgonit pe diavol din Adams, New York. Dar iată-vă rugându-vă în continuare și plângându-vă mereu. Chiar credeați ce spuneați? Vorbeam serios și nu fără iritare. Unii membri ai bisericii au propus cu ocazia unei adunări Să mă facă un subiect special de rugăciune. Domnul Gale i-a descurajat spunând că după părerea lui eu nu voi fi convertit niciodată. Din discuțiile purtate cu mine, el constatase că eram foarte bine informat în ceea ce privește religia, dar foarte împietrit. În plus, eram extrem de descurajat, deoarece conduceam corul și le predam tinerilor unele noțiuni de muzică sacră. El se temea că aceștia erau atât de puternici influențați de mine, încât nu vor mai fi nici ei convertiți atâta timp cât rămâneam eu în Adams. Un om cunoscut ca ducând o viață păcătoasă îi spunea în repetate rânduri soției lui, Dacă voi creștinii îl puteți converti pe finii, voi crede în religie. Cum v-ați întors la Dumnezeu? În urma citirii continue a Bibliei, Neținând cont de nepotrivire religioase din jurul meu, mi-a devenit clar că Biblia este totuși Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Astfel am fost adus față în față cu întrebarea dacă îl voi accepta pe Hristos așa cum este prezentat în Evanghelie sau voi continua să urmez un mod lumesc de viață. În această perioadă, Mintea mea era atât de impresionată de Duhul Sfânt, încât nu puteam să las mult timp nerezolvată această problemă. Ce vă împiedica să fiți convertit? Eram foarte mândru, fără să-mi dau seama. Inițial crezusem că nu prea am pasă de părerile altora, însă pus în fața acestei probleme, am putut constata că nu doream cu niciun chip ca cineva să bănuiască măcar că urmăream mântuirea sufletului meu. Vreți să ne dați câteva detalii? Obișnuiam să-mi spun doar în șoapte rugăciunea, după ce astupam gura cheii de la ușe, ca nu cumva să mă odă cineva și să mă descopere. Înțineam pe cât se putea ascunsă Biblia. Dacă tocmai o citeam când intra cineva... Îmi aruncam cărțile de specialitate peste ea Pentru a crea impresia că nu o aveam în mână M-am trezit dintr-o dată în starea De a fi incapabil să conversez cu cineva despre religie Altădată îmi plăcea să polemizez cu alții pe teme religioase Nu voiam ca pastorul meu să știe ce simt Deoarece nu credeam că mi-ar înțelege situația și că mi-ar putea da îndrumările de care aveam nevoie. Îmi era teamă că prezbiterii sau oricare din laici mă vor îndruma greșit. Mă simțeam atașat doar de Biblie. Care erau sentimentele dumneavoastră cele mai intime? Convingerea că sunt păcătos devenise puternică, dar nu puteam vărsa nicio lacrimă și nici nu eram în stare să mă rog Adesea aveam impresia Că dacă aș putea fi singur undeva Unde să pot vorbi cu voce tare Și să-mi pot exterioriza sentimentele Aș putea găsi ușurare în rugăciune Într-o noapte am avut sentiment ciudat Mă simțeam ca și când aș fi fost pe punctul de a muri Știam că dacă mor Mă duc cu siguranță în fundul iadului unde v-ați convertit în cele din urmă? Singur în pădure Într-o dimineață, În drum spre biroul meu de avocatură, Mi se părea că o voce lăuntrică mă întreba, Ce mai aștepți? Nu ai promis să-ți predai inima lui Dumnezeu? Ce încerci să faci? Să-ți o neprihănire proprie? În acel moment... Întreaga problema mântuirii din Evanghelie I s-a descoperit minții mele Într-un mod cât se poate de minunat Am înțeles cu claritate Că trebuia să mă supun îndreptățirii Date de Dumnezeu prin Hristos Tot ce era necesar din partea mea Era să consimt să renunț la păcatele mele Și să-L accept pe Hristos M-am oprit brus pe stradă în momentul când mi s-a părut Că mi este pusă întrebarea Vrei să o acum? Astăzi? Am răspuns Da, o voi accepta Astăzi sau voi muri Încercând M-am întors și m-am îndreptat spre pădurea unde mă primbasem Adesea simțind Că trebuie să fiu singur Ca să-mi revars rugăciunea În fața lui Dumnezeu Totuși Atât de mare era mândria mea, încât m-am strecurat pe furiș, pe lângă gard, până ce am ajuns atât de departe că nu mă mai putea vedea nimeni din sat. Am străbătut un sfert de milă, cam 400 de metri prin pădure, spre cealaltă parte a dealului, oprindu-mă printre niște copaci mari căzus la pământ. Acolo am îngenunchiat pentru rugăciune. Ce s-a întâmplat după aceea? Când încercam să mă rog, rămâneam mut, nu aveam nimic să-i spun lui Dumnezeu. Cel mult puteam rosti doar câteva cuvinte și pe acelea fără prea mult entuziasm. Orice foșnet a frunzelor mă făcea să-mi ridic privirile ca să văd dacă se apropie cineva. Am ajuns curând în pragul disperării, Începeam să simt în adâncul inimii mele că era prea târziu. Cu siguranță că Dumnezeu m-a abandonat și nu mai aveam nicio speranță. Nu simțeam nicio emoție. Un alt foșnet a frunzelor și o nouă deschidere a ochilor mi-au provocat un sentiment copleșitor al ticăloșiei mele, deoarece îmi era rușine să fiu văzut. Acest gând a pus în așa măsură stăpânire pe mine, încât am strigat cât m-a ținut vocea. Am exclamat că nu voi părăsi acel loc, nici dacă mă vor înconjura toți oamenii din lume și toți demonii din iad. Aceasta m-a frânt în cele din urmă înaintea Domnului. Duhul părea să-mi imprime în inimă textul, Mă vei căuta și mă vei găsi, dacă mă vei căuta cu toată inima. I-am spus Domnului că îl voi lua pe cuvânt pentru că el nu poate să mintă. Prin urmare, eram sigur că el mi-a auzit rugăciunea și se va lăsa găsit de mine. Am continuat astfel să mă rog, să primesc și să mă însușesc promisiuni un timp îndelungat, până când mintea mea era atât de plină încât m-am trezit în picioare și luând pe eptișul care ducea spre drum. Îmi aduc aminte că trecând printre frunze și tufișuri, Am spus cu multă hotărâre, Dacă voi fi vreodată convertit, Voi predica Evanghelia. Întrebarea dacă nu cumva eram deja convertit, Nu mi-o prea puneam încă. Nu ați știut că ați fost convertit? cred că nu m-am oprit deloc să analizez ce se petrecuse cu mine. Brusc mi-am dat seama că nu eram deloc neliniștit cu privire la sufletul meu și cu privire la starea mea spirituală. Orice sentiment al păcătoșeniei mele sau de vinovăție mă părăsise, iar calmul minții mele era nespus de minunat. Nu-l voi putea descrie niciodată în cuvinte. Gândul la Dumnezeu era nespus de dulce pentru mintea mea și cea mai profundă liniște spirituală a pus stăpânire pe mine. Mi-am zis, ce este aceasta? Cu siguranță că l-am întristat și îndepărtat cu desăvârșire pe Duhul Sfânt. Mi-am pierdut complet convingerea că sunt păcătos. Acesta era un mister, însă nu eram nedumerit sau tulburat. În aceea zi a convertirii dumneavoastră Ați primit și botezul Duhului Sfânt? Da, s-a întâmplat în felul următor După prânz mutam împreună cu alții Cărți și mobilier într-un alt birou În acele clipe Mintea mea a ajuns să fie stăpânită De gândul că imediat ce voi fi singur În noul birou Voi încerca să mă rog din nou Mai târziu am făcut un foc bun în șemineu și l-am însoțit pe moșierul W. până la ușe. În timp ce închideam ușa și mă răsuceam, inima mea părea să fie în înăuntru meu. Toate sentimentele mele păreau să se înalțe și să curgă în afară, iar declarația inimii mele era Vreau să-mi revărs tot sufletul înaintea lui Dumnezeu. Această înălțare sufletească era așa de uriașă Încât am năvălit în camera din dos ca să mă rog Nu era foc și nu era lumină acolo Cu toate acestea Mie mi se părea a fi perfect luminată Când am intrat înăuntru Și am închis ușa după mine Mi se părea că l-am întâlnit pe Domnul Isus Hristos Față în față Nu mi-a trecut prin minte atunci Și nici câtva timp după aceea Că a fost în întregime o stare mentală Din potrivă mi se părea că l-am văzut așa cum aș vedea orice alt om. El nu mi-a spus nimic, ci m-a privit doar în așa fel încât am căzut drept la picioarele lui. De atunci încoace am considerat întotdeauna că această întâmplare a fost de fapt o deosebit de remarcabilă stare a minții, deoarece am acceptat realitatea faptului că el a stat chiar în fața mea iar eu m-am prăbușit la picioarele lui și mi-am văsat sufletul înaintea lui. Am plâns în hohote ca un copil și am făcut mărturisirile pe care le-am putut face cu vocea mea înnecată de plâns. Mi s-a părut că am scăldat picioarele lui cu lacrimile mele și totuși nu am rămas cu o senzație distintă pe care să-mi o amintesc că l-aș fi atins. Cât timp ați rămas într-o astfel de stare? Trebuie să fi fost un timp destul de lung, pentru că imediat ce mintea mea a devenit suficient de calmă, m-am întors în birou din față și am constatat că focul pe care îl făcusem din lemnele groase era aproape stins. Dar când m-am întors și eram gata să mă așez lângă foc, am primit un grandios botez al Duhului Sfânt. Ați primit vreo învățătură teologică menită să susțină o asemenea experiență? Fără să mă fi așteptat la așa ceva, fără să mă gândesc că există un asemenea lucru pentru mine, fără să mi-aduc aminte să fi auzit cândva acest lucru menționat de vreo persoană din lume, Duhul Sfânt s-a pogorât peste mine de parcă ar fi trecut prin mine, prin trupul și sufletul meu." Vă puteți descrie senzațiile? Am avut senzația că prin minte trece mereu și mereu o undă electrică. De fapt, păreau să mă inunde valuri de dragoste fluidă, căci nu pot exprima ce am simțit în niciun alt mod. Mi se părea că simt însăși suflarea lui Dumnezeu. Îmi pot aduce aminte cu claritate că aveam impresia că mi se face vânt, ca și cum aș fi simțit bătaia unor aripi uriașe. Nu există cuvinte care să poată exprima minunata dragoste care a fost revărsată în inima mea. Am plâns în hohote, copleșit de bucurie și dragoste. Și nu știu dacă ar fi trebuit să spun, dar literalmente am răgnit din cauza șuvoiului inexprimabil din inima mea. Aceste valuri veneau peste mine mereu și mereu, unul după altul, până când îmi amintesc că am strigat, Voi muri dacă aceste valuri continuă să treacă peste mine." Am spus, Doamne, nu mai pot suporta." Totuși nu mă temeam deloc de moarte. Cât timp am rămas în această stare, cu botezul acesta care trecea peste mine și prin mine nu știu." Ce s-a întâmplat apoi? Seara târziu, un membru al corului pe care îl conduceam A intrat în birou să mă vadă și m-a găsit plângând în hohote El m-a întrebat Domnule Fini, ce vă supără? Nu i-am putut răspunde imediat Apoi mi-a pus întrebarea Vă doare ceva? M-am adunat cât am putut mai bine Și am răspuns nu, dar sunt atât de fericit că simt că mor El a ieșit din birou și peste câteva minute s-a întors cu unul dintre prezbiterii bisericii noastre Acesta era un bărbat foarte serios, iar în prezența mea fusese întotdeauna foarte sobru Abia l-am auzit vreodată râzând Când a intrat, eram aproape în acea stare în care mă găsise tânărul el m-a întrebat cum mă simt, iar eu am început să-i povestesc tot ce s-a întâmplat. Ca prezbiter al bisericii, a înțeles el experiența dumneavoastră? În loc să spună ceva, a izbucnit în râsul cel mai spasmodic cu putință. Părea că era imposibil să se abțină să nu râdă din adâncul inimii. M-am întrebat mai târziu dacă nu cumva a crezut că eram victima unei iluzii sau că ne bunisem. Apoi a intrat un alt tânăr cu care obișnuiam să discut cu seriozitate multe probleme spirituale. El a ascultat cu uimire și pe neașteptate a căzut în genunchi pe podia și a strigat în cea mai teribilă stare de agonie a minții Rugați-vă pentru mine! Am făcut-o cu toții! Și curând după aceea, ei s-au retras și m-au lăsat singur. Ați fost tentat mai târziu să vă îndoiți de botezul dumneavoastră în Duhul Sfânt? În ciuda botezului pe care l-am primit, în curând mi s-a părut că asupra mea se lasă un nor gros. Nu aveam niciun punct de sprijin de care să mă podrezema și după puțin timp am plecat la culcare Mintea nu mi era tulburată Dar eram totuși în încurcătura De a nu ști ce să cred Despre starea în care mă aflam Am mers la culcare fără să știu cu certitudine Dacă făcusem sau nu pace cu Dumnezeu Ați dormit? Am dormit, dar curând m-am trezit din cauza șuvoiului uriaș al dragostei lui Dumnezeu, Care era în inima mea. Eram așa plin de dragostea lui, Încât nu puteam să dorm. Am dormit și m-am trezit de mai multe ori în același fel. Când eram treaz, dragostea ce părea să fie în inima mea, scădea, Dar imediat după ce dormeam, Simțeam atâta căldură înăuntru meu, Încât mă trezeam de îndată din nou. Când m-am deștetat dimineața, Soarele răsărise Și revărsa o lumină curată în camera mea. Cuvintele nu pot exprima impresia Pe care mi-a lăsat-o acea lumina soarelui. Dintr-o dată, Botezul care îl primisem în noaptea de dinainte A venit din nou peste mine în același fel. M-am sculat din pat și-am plâns cu hohote de bucurie, Rămânând pentru câtva timp prea copleșit de botezul Duhului Pentru a putea face altceva decât să învârți sufletul înaintea lui Dumnezeu. Ați mai avut vreo îndoială cu privire la starea dumneavoastră spirituală după aceea? Botezul din dimineața aceea părea însoțit de o ușoară mustrare, iar Duhul părea să-mi spună, te vei îndoi? Te vei îndoi? Am strigat, nu, nu mă voi îndoi, nu mă pot îndoi. El m-a clarificat apoi atât de bine lucrul acesta, încât mi-a fost imposibil să mă îndoiesc vreodată după aceea de faptul că Duhul lui Dumnezeu a luat în stăpânire sufletul meu. Care au fost urmările imediate ale experienței dumneavoastră? Am început să vorbesc despre Evanghelie cu fiecare persoană pe care o întâlneam. Cred că Duhul lui Dumnezeu i-a provocat impresii de durată fiecăruia dintre ei. Nu-mi pot aduce aminte ca vreunul din cei mulți cu care am vorbit în ziua aceea să nu fi fost convertit curând după aceea. Mintea mea era complet absorbită de Isus și de mântuirea Lui, iar lumea mi se părea avea puțină însemnătate. Nimic nu putea fi comparat cu valoarea sufletelor. Nici o muncă, nici un gând nu puteau fi atât de dulce și nici un aranjament atât de nobil ca acel de a-L înălța pe Hristos în fața unei lumi pe moarte. Ce s-a întâmplat cu cariera dumneavoastră de avocat? Am mers la biroul meu de avocatură în acea dimineață, cu valurile noitoare ale acestor măreții de dragoste și mântuire curgând încă peste mine. Moșierul W, șeful meu, a intrat și i-am spus câteva cuvinte despre mântuire. El m-a privit cu uimire, dar nu mi-a răspuns nimic. A mai stat câteva minute și apoi a plecat din birou. Mai târziu am aflat că scurta mea remarcă îl străpunsese ca o sabie și nu și-a revenit până în momentul în care a fost convertit. Am avut impresia, o impresie care nu m-a părăsit niciodată, că Dumnezeu voia ca eu să predic Evanghelia și că trebuie să încep imediat. Ce anume v-a dat această certitudine? Părea că știu pur și simplu. Dacă mă întrebați de unde știam, pot spune doar că știam în același fel în care aveam certitudinea că ceea ce primisem a fost dragostea lui Dumnezeu și botezul Duhului Sfânt. Știam aceste lucruri, cu certitudinea care exclude orice posibilitate de îndoială. Știu că Domnul m-a însărcinat să predic Evanghelia. În dimineața aceea, i-am spus unui client că nu-L mai pot reprezenta. Am primit un avans din partea Domnului Isus Hristos pentru a pleda cauza Lui și nu pot pleda pe a dumneavoastră. Nu mai aveam deloc dorința de a practica avocatura. Nu eram dispus să fac bani. Nu eram înfometat și însetat după plăceri și distracții lumești. Când v-ați început lucrarea publică? De îndată. Când s-a aflat ce făcuse Domnul pentru sufletul meu, s-a stârnit destul de mult entuziasm în sat, chiar și în cursul acelea zile. Seara, fără să fi fost programată în mod special vreo întunire, am văzut oameni care se îndreptau spre locul în care se țineau de obicei adunările în vremea rugăciunii. Mai degrabă păreau a alerga spre locul de închinare, așa că m-am dus și eu acolo. Nimeni nu părea a fi pregătit să prezideze întâlnirea, dar încăperea era plină până la refuz. Nu am așteptat după nimeni, ci m-am ridicat și am relatat acele părți din experiența mea care credeam că prezinte importanță pentru ei. Cum au răspuns ascultătorii? Ceea ce m-am puternicit Domnul să spun... Părea să aibă o influență extraordinară asupra oamenilor. Unii ziceau că vorbesc serios, alții ziceau că eram nebun. Domnul Gael a făcut o mărturisire plină de umilință. Eu nu mai rostisem niciodată vreo rugăciune în public, însă în acele momente am făcut-o nestânjenit și cu deplină libertate. De la cea minunată întâlnire, am început să ne adunăm în fiecare seară, mult timp după aceea. Vestea s-a răspândit pretutindeni, iar convertirile acelora cu care vorbisem zilnic erau numeroase. Ce ne puteți spune despre tinerii care se aflau sub îndrumarea dumneavoastră? Ca lider al lor, am stabilit imediat o întâlnire cu ei, la care au participat cu toții, am sacrificat din timpul meu cu scopul convertirii lor, iar Domnul a binecuvântat fiecare strădanie într-un mod extrem de minunat. Într-un timp foarte scurt, ei au fost convertiți unul după altul. Care a fost perspectiva dumneavoastră asupra Bibliei de atunci încolo? Am constatat că cuvântul lui Dumnezeu are putere extraordinară. Eram în fiecare zi surprins să constat că doar câteva cuvinte spuse unui om se înfingeau în inima lui ca o săgeată. Eram foarte dispus să cred orice lucru pe care îl găseam în Biblie și am studiat-o cu sârguință ca să pot analiza învățăturile oamenilor în lumina ei. Îmi citeam Biblia stând pe genunchi foarte mult timp în acele zile de conflict, implorându-l pe Domnul, să-mi imprime felul lui de a gândi Nu aveam la cine să apelez Decât direct la Biblie Cum a fost afectată familia dumneavoastră De convertirea pe care ați avut-o? La scurt timp după aceea Mi-am vizitat părinții Tatăl meu m-a întâmpinat la poartă Întrebându-mă Cum m mai dus Charles? Am răspuns sunt bine, tată, și cu trupul și cu sufletul. Dar, tată, ești om în vârstă, toți copiii tăi sunt adulți și au plecat de acasă și eu n-am auzit niciodată rugăciune în casa tatălui meu. Tatăl meu și-a plecat capul, a izbucnit în plâns și mi-a răspuns, Știu, Charles, intră și roagă-te tu însuți." Ne-am rugat iar părinții mei au fost adânc mișcați. Într-un timp foarte scurt, amândoi s-au convertit. S-au manifestat și alții convertiți și oameni în plus de Duhul cu tot atâta emoție ca dumneavoastră? Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Moșieru W, un bărbat foarte respectabil și sobru, a fost și el convins de Duhul Sfânt. În cele din urmă a mers în pădure ca să se roage. Cineva l-a văzut plimbându-se încoace și încolo și cântând cât îl ținea vocea. Tot la câteva minute se oprea să bată din palmă cu toată puterea lui și striga, Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!" Apoi continua să meargă, să cânte... Și iar să oprea ca să strige și se bată din palme După ce s-a întors în sat S-a dus în mare grabă la un frate creștin L-a ridicat în aer Apoi a fugit în birou complet transpirat Era un bărbat corpulent strigând L-am primit, l-am primit Bătând din palme cu toată puterea A căzut în genunchi și a început să-i mulțumească lui Dumnezeu Ulterior a spus că Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și l-a umplut cu o bucurie extraordinară care l-a făcut să reacționeze în felul acesta. Da, au avut și alți experiențe și reacții similare. Au existat și alte ocazii când ați avut viziuni ca cea din noaptea când a fost umplut de Duhul. Într-o dimineață, înainte de întâlnirea noastră obișnuită de rugăciune, ne adunam cu mult înainte de a fi suficientă lumină pentru a se putea citi. Mă apropiam de casa de rugăciune, iar pastorul meu stătea la ușe. În timp ce mă apropiam, cu totul pe neașteptate, gloria Domnului a strălucit peste mine și împrejurul meu într-un mod extrem de minunat. Tocmai începea să se crape de ziua, dar fără veste o lumină de nedescris, a strălucit în sufletul meu Și aproape că m-a făcut să cad cu fața la pământ Mi s-a părut că acea lumină pot vedea Cum întreaga natură, cu excepția omului Îl laudă pe Dumnezeu și îi să închină Această lumină părea să fie în întregime Ca strălucirea soarelui Era prea puternică pentru ochii mei Îmi amintesc că mi-am plecat ochii Și am izbucnit neîmplâns din cauza că ca omenirea nu îl laudă pe Dumnezeu. Cred că am cunoscut, atunci, printr-o experiență reală, ceva din acea lumină care l-a doborât pe Pavel pe drumul spre Damasc. Era cu siguranță o lumină pe care nu o puteam suporta multă vreme. Am constatat că domnul Gale nu văzuse nicio lumină. Prin urmare, n-am prea vorbit despre ea. De fapt, în acea vreme nu consideram că acea viziune a gloriei lui pe care o avusem ar trebui sau ar putea să fie descrisă în cuvinte. Următoarea reacție a mea a fost să plâng. Apoi, viziunea, dacă poate fi numită așa, a dispărut și mi-a lăsat mintea liniștită. În timpul momentelor dumneavoastră de rugăciune, ați avut experiențe speciale? La începutul vieții mele de creștin, am avut multe ședințe de comunicare cu Dumnezeu care nu pot fi descrise în cuvinte. Nu de puține ori, momentele acelea de părtășie cu Dumnezeu se încheiau cu următoarele cuvinte clar imprimate în mintea mea. Vei să nu spui la nimeni. Pe atunci nu le-am înțeles. De multe ori n-am acordat nicio atenție acestei porungi și am încercat să le povestesc fraților mei creștini ce descoperiri îmi făcuse Domnul, sau mai degrabă ce părtășie minunată am avut cu el. Însă am constatat curând că nu este de folos să le spun fraților mei ce se petrecea între Domnul și sufletul meu. Ei nu puteau înțelege aceste lucruri. Mă priveau surprinși și uneori presupun neîncrezători. M-am deprins în curând să păstrez tăcerea asupra acestor manifestări divine și să vorbesc doar puțin despre ele. Petreceam foarte mult timp în rugăciune, uneori, literalmente, rugându-mă neîncetat. Vi s-a părut vreodată potrivit să postiți? M-am simțit foarte înclinat să țin frecvențele de post. În acele zile căutam să fiu complet singur cu Dumnezeu și de obicei hoinăream prin păduri sau intram în casa de rugăciune ori în alt loc unde puteam să fiu singur. Uneori posteam într-un mod greșit, pornind de la o idee că într-o astfel de ocazie trebuie să ne facem o autoexaminare, idee pe care o îmbrățișa pe atunci atât păstorul meu cât și biserica. Îmi îndreptam atenția în mod deosebit Asupra motivațiilor și a stării minții mele Dar am constatat în mod invariabil Că ziua se sfârșea aproape fără niciun progres perceptibil Din cauza că postul îmi abătea atenția de la Domnul Isus Hristos Toate sentimentele mele slăbeau Dar de fiecare dată când posteam Lăsându-L pe Duhul să mă ducă pe calea Lui și mă predam călăuzirii lui Și lăsându-l pe el să mă învețe Constatam că postul este cât se poate de folositor Ați avut vreodată perioadă de depresie De răcire a Duhului Sau v-ați găsit întotdeauna pe culmi spirituale Am constatat că nu puteam trăi Fără să mă bucur de prezența lui Dumnezeu Dacă mă simțeam vreodată acoperit de un or, nu mă puteam odihni, nu puteam studia și nu puteam participa la nimic care să-mi aducă satisfacție sau folos până când nu era totul din nou în regulă în sufletul meu și Dumnezeu. Adesea ieșeam foarte deprimat și descurajat din unele controverse teologice prelungite. De câteva ori am fost pe punctul de a renunța cu totul chiar și la studiile în vederea lucrării pastorale, Dumnezeu a pus alături de mine un prezbiter al bisericii, care, ori de câte ore eram într-o stare de adâncă depresie, venea cu mine în camera mea. Uneori ne rugam până la o oră târzie din noapte, cerându-i lui Dumnezeu lumină și putere și credință ca să acceptăm și să facem voia lui de săvârșită. Continuă, obișnuai el să spună, continuă, frate fini, Domnul îți va da izbăvire. Uneori eram atât de împovărat de starea mea încât se ruga pentru mine zi și noapte. Am motive, să cred, că s-a rugat pentru mine zilnic cât timp a trăit. Ați avut vreodată parte de ceea ce biserica numește cuvântul credinței și cuvântul cunoașterii? De multe ori. De exemplu, o femeie care locuia la același pension cu mine care nu era creștină, dar soțul ei era, a ajuns foarte grea bolnavă. Se credea că nu va mai apuca ziua următoare. Atunci am avut senzația că sunt zdrobit ca de o povară imensă, a cărei natură n-am putut să o înțeleg deloc, de dorința puternică de a mă ruga pentru această femeie. Nu puteam face altceva decât să scot niște gemete puternice și adânci, nu primeam nicio ușurare, Nu puteam sta liniștit pe scaun, Eram în stare doar să umblu prin cameră Și să agonizez. Într-un fel, Cuvintele nu-mi puteau exprima rugăciunea. În cele din urmă, Domnul mi-a dat putere să înving Și am fost în stare Să rostogolesc acea povară la picioarele lui. Am primit încredințarea că femeia nu va muri, De fapt, Că nu va muri niciodată în păcatele ei. Atunci, mintea mea s-a liniștit complet Și m-am dus să mă odihnesc. În dimineața următoare, Soțul femeii m-a științat zâmbind Că ea părea să fie mai bine, Iar eu i-am împărtășit încredințarea credințarea pe care o primisem. Poți conta pe acest lucru, am îndrăznit să-i spun. Ea s-a însănătoșit, și curând după aceea a primit speranța în Hristos. Am învățat că în asemenea chestiuni să nu ajung la concluzii false în privința timpului. În cazul mântuirii sau însănătoșirii cuiva, este posibil ca acest lucru să nu aibă loc decât peste câteva luni sau poate chiar mai mult. Când creștinii mai în vârstă sau mai conservatori au observat că tinerii care erau plini de Duhul Deveneau foarte zeloși în mărturia lor Au acceptat ei cu bucurie acest lucru? Îmi pare rău că trebuie să o spun Dar când Duhul s-a revărsat Unii din membrii mai ai adunării Au făcut o greșeală, Sau probabil ar trebui să spun că au comis un păcat Acest lucru a dus la mult rău Mulți dintre cei în vârstă s-au împotrivit acestei mișcări noi printre tineri, erau geloși din cauza ei. Nu știau ce să creadă despre ea și considerau că tinerii convertiți sunt ne la locul lor prin nerăbdarea lor și prin presiunile care le exercitau asupra membrilor mai în vârstă ai bisericii. Acest mod de gândire l-a întristat în cele din urmă pe Duhul lui Dumnezeu. Nu după multă vreme a început să apară o străinare între acești membri mai în vârstă ai bisericii care a dus în final la mult rău pentru cei care și-au permis să se împotrivească acestei treziri. Cum au rezistat tinerii în această situație? Tinerii au rezistat cu succes. Convertiții, după câte știu eu, erau aproape fără excepție sănătoși în credință și au devenit niște creștini pe deplin eficienți. Acum, după ce v-ați descris experiența creștină inițială, permiteți-mi să vă pun câteva întrebări cu privire la convingerile dumneavoastră despre Duhul Sfânt. Este posibil ca cineva să fie creștin și, totuși, să nu aibă parte de o lucrare mai amplă a Duhului în viața Lui? Da, îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. Pastorul sub îndrumarea căruia am studiat teologia, domnul Gheil, avea un neajuns în educația lui, pe care eu îl consideram fundamental. Presupunând că s-a întors cândva la Hristos, el nu a primit totuși ungerea divină a Duhului Sfânt, care l-ar fi făcut o autoritate la anvon și în societate pentru convertirea sufletelor. El nu a ajuns să primească botezul Duhului Sfânt, indispensabil pentru reușită în lucrare de păstorire. Care considerați că este scopul botezului Duhului Sfânt? Botezul revărsat peste ucenici în ziua cinzecimii a fost o calificare indispensabilă pentru succes în slujirea lor. Nu am presupus atunci și nu fac nici acum că acest botez constă doar în puterea de a face minuni. Puterea de a face minuni și darul limbilor au fost date ca semne care să ateste realitatea însărcinărilor divine. Dar botezul în sine a fost o purificare divină, o ungere ce le conferea o iluminare divină. El ia a umplut de credință și dragoste, de pace și putere, astfel încât cuvintele lor au putut să pătrundă adânc în inimile dușmanilor lui Dumnezeu. Erau vii și puternice, ca o sabie cu două tăișuri. Acest botez reprezintă o calificare indispensabilă în vederea unei slujiri reușite. Adesea sunt surprins și îndurerat de faptul Că nu s-a pus niciodată accent pe această calificare în vederea predicării lui Hristos într-o lume păcătoasă. Fără învățătura directă a Duhului Sfânt, omul nu va progresa niciodată prea mult în predicarea Evangheliei. Vorbiți de înzestrarea Duhului ca de o experiență suplimentară ce are loc după convertire? Da. Fiecare creștin are deja o măsură din Duhul lui Hristos. Odată cu întoarcerea la Hristos, sufletul trebuie să intre într-o relație directă și personală cu Hristos. În cadrul botezului Duhului Sfânt, este vorba de îmbrăcarea cu putere în vederea slujirii a marii lucrări de convertire a lumii, ceea ce reprezintă însărcinarea dată nouă tuturor. Întotdeauna este această experiență la fel de spontană ca în cazul dumneavoastră? Îmbrăcarea cu putere este instantanee. Nu vreau să afirm că în fiecare situație recipientul este conștient de momentul exact în care puterea începe să lucreze cu tărie în el. Este posibil ca ea să vină ca roa și să se transforme apoi într-o ploaie torențială. Cum îi influențează această îmbrăcare cu putere pe cei cărora le mărturisește creștinul? Darul Duhului Sfânt este dat ca să impresioneze într-un mod salvator pe oameni. El a existat în biserică, într-o măsură mai mare sau mai mică, tot timpul de la Rusali încoace. Este un fapt misterios care s-a manifestat adesea extrem de surprinzător. Uneori, o singură afirmație, un cuvânt, un gest sau chiar și o privire pot transmite această putere într-un mod copleșitor. A fost aceasta experiența dumneavoastră în continuare? Acest fenomen continuă până în ziua de azi. La început, câteva cuvinte rostite pe aici, pe colo unor persoane erau mijloacele uimitoare ale convertirii lor imediate. O mulțime de oameni pot confirma același lucru. Această putere este extraordinar miracol. Uneori, cele mai simple și mai obișnuite afirmații îi desprindeau pe oameni de pe scaunele lor ca o sabie, le sfârșeau inima ca un ciocan, le lua puterea trupească și îi lăsau aproape tot așa de lipsiți de ajutor ca pe niște morți. Această putere pare să îmbibe uneori atmosfera din jurul cuiva care este foarte încărcat cu ea. De multe ori, mari mulțimi de oameni dintr-o anumită comunitate vor fi îmbrăcați cu această putere până acolo încât și atmosfera acelui loc pare să fie încărcată de viața lui Dumnezeu. Străinii care intră în această atmosferă și trec pe acolo, vor fi dintr-o dată copleșiți de conștiința păcătoșeniei lor și în multe situații convertiți la Hristos. Când creștinii se zmeresc și îi consacră din nou tot ce au lui Hristos, cerând această putere pentru folosul altora, ei vor primi adesea un atare botez, astfel încât vor juca un rol important în convertirea mai multor suflete într-o zi decât în tot timpul vieților de dinainte. Vreți să ne prezentați un caz concret în care o asemenea atmosferă spirituală a fost prezentă? În districtul Jefferson, statul New York, m-am oprit într-un sat unde nu se țineau niciun fel de întâlniri religioase în acea vreme și de fapt nici nu se ținuse vreodată în împrejurimile în care m-a invitat cineva să predic. Eram complet străin într-o comunitate foarte păcătoasă. Duhul Sfânt a început să lucreze prin simpla predicarea cuvântului lui Dumnezeu și nu după multă vreme oamenii păreau să cadă într-o stare instantanee de șoc. Nu pot să descriu senzația pe care am simțit-o și nici pe cea pe care o trăiau în mod evident oamenii, dar cuvântul părea să-i taie literalmente ca o sabie. Puterea de sus a coborât peste ei într-un torent atât de puternic încât cădeau de pe scaunele lor în toate părțile. În mai puțin de un minut, aproape fiecare era fie jos pe genunchi, fie cu fața la pământ sau proșternat într-o poziție sau alta înaintea lui Dumnezeu. Fiecare plângea sau gemea după îndurare pentru sufletul său. De fapt, nu mi-au mai dat atenție nici mie, nici predicării mele. O extraordinară trezire spirituală a izbunit de atunci încolo în același loc. Cei care au trăit în acea regiune sunt o mărturie acum, la mulți ani de atunci, a rezultatelor permanente ale acelei binecuvântări. O astfel de putere spirituală este doar pentru păstori sau pentru așa numiți lucrători creștini cu normă întreagă. În tocmai cum fiecare membru al bisericii are obligația de a face ca viața lui să lucreze la convertirea lumii, și promisiunea sau avertizmentul se aplică în egală măsură tuturor creștinilor din orice epocă și națiune. Hristos a promis această putere în mod expres întregi biserici și fiecărui individ. Nimeni nu are niciodată dreptul de a se aștepta la succes dacă nu-și asigură întâi această îmbrăcare cu putere de sus. Vrea să adaug cât se poate de răspicat că lipsa îmbrăcării cu putere de sus ar trebui privită ca o descalificare în cazul unui păstor, diacon, prezbiter, director de școală sabatică, profesor la un colegiu creștin și mai ales în cazul unui profesor de seminar teologic. Toată lumea împărtășește concepția dumneavoastră că îmbrăcarea cu putere prin Duhul Sfânt este destinată astăzi tuturor? Marea majoritate a profesorilor de religie, chiar și a păstorilor, pare să se îndoiască de faptul că această promisiune este dată pentru întreaga biserică și pentru fiecare creștin. În consecință, ei nu au credința necesară pentru a-și o însuși. Dacă ea nu le aparține tuturor, ei nu știu cui ea aparține. Bineînțeles că ei nu și-o pot însuși prin credință. Este uluitor să vezi în ce măsură a pierdut biserica din vedere Necesitatea acestei îmbrăcări cu putere Se spun multe lucruri despre dependența noastră a fiecăruia de Duhul Sfânt Dar cât de puțin este realizată această dependență Creștinii și chiar pastorii pornesc la lucru fără ea Regret că sunt obligat să spun că se pare că în slujba de pastor Sunt implicați oameni care nu au această dependență Domnul să aibă milă de noi. Cine poartă răspunderea faptului că nu sunt mai mulți creștini care să aibă această experiență mai profundă a puterii? Tocmai conducerea bisericii este un mare neajuns că nu se învață nimic despre acest lucru care este stipulat în Biblie. Am auzit odată un păstor Predicând despre subiectul botezului Duhului Sfânt, el l-a tratat ca pe o iar când a ajuns la întrebarea în ce fel trebuie el primit, a spus pe bună dreptate că trebuie primit așa cum l-au primit apostolii în ziua cinzecimii. Eram foarte satisfăcut și așteptam cu nerăbdare să-l au stăruind asupra obligației pe care o au ascultătorii lui de a nu-și permite niciun răgaz până nu-l vor primi. Însă în această privință am fost dezamăgit. Înainte de a se așeza, păstorul părea că încearcă să despovăreze auditorul de sentimentul obligației de a obține botezul și a lăsa impresia că această chestiune trebuie lăsată la discreția lui Dumnezeu. El a spus unele lucruri, ce păreau să implice o dezaprobare la adresa celor care stăruiau cu vehemență și perseverență pe lângă Dumnezeu pentru ca El să împlinească această promisiune. De asemenea, El nu le-a oferit ascultătorilor săi siguranța că vor primi bine cuvântarea în cazul în care vor împlini condițiile. Lucru acesta a fost foarte greșit. Întrebarea, ce e de făcut a fost trecută cu vederea. Mulți par să teoretizeze, să critique și să încerce să dea o justificare neglijării obținerii acestei binecuvântări. Domnule Fini, ce sfat le dați predicatorilor creștini din orice generație? Trebuie să le spun multor pastori, chiar și unora contemporani, că perspectivele lor practice asupra predicării Evangheliei, indiferent care ar fi perspectivele lor teologice, sunt într-adevăr foarte defectoase. Lipsa ungerii și a puterii Duhului Sfânt din viețile lor este un neajuns fundamental în pregătirea lor ca pastori. Spun lucrul acesta nu ca pe o acuzație, însă el este un fapt clar în mintea mea pe care am avut ocazia să îl deplâng de multă vreme. Pe măsură ce mă familiarizam cu lucrarea de păstorire din America și din alte țări, am devenit tot mai convins că, în ciuda întregilor pregătiri și educații, pastorilor lipsesc modalitățile practice de a prezenta Evanghelia și capacitatea de a-și adapta mijloacele în vederea realizării acestui scop dar mai ales ei au mare nevoie de puterea Duhului Sfânt.